Стівен Кінг Цикл темна вежа. Книга п'ята Вовки Калії дев'ять. «Що саме ти маєш на увазі?» – спитав Роланд. «Мені кортить це почути, отче». Вони досі сиділи за столом на веранді, але вечеря скінчилася. Сонце сіло, і Розаліта винесла свічники. Калаген перервав свою розповідь, щоб запросити її приєднатися до них. І вона сіла. За сітками від комах на темному подвір'ї дзищали спраглі світла комахи. Джейк відправив імпульс і прочитав стрельцеві думки. Втративши терпець від усієї цієї секретності, він запитав сам. «Отче, кавалерією були ми?» Вираз крайнього здивування на Роландовому обличчі змінився усмішкою. Та Калаген здивовано глянув на нього. «Ні, не думаю». «Ти не бачив їх, адже так?» – спитав Роланд. — Ти так і не побачив людей, котрі тебе врятували. — Я вже казав, що в братів Гітлера був ліхтарик, — продовжив розповідь Калаген. — Це правда. Але в тих інших хлопців, у кавалерії. Десять. Хай хто вони такі, у них прожектор. Він заливає колишню пральню світлом. Сліпучішим за спалах дешевого полароїда, і на відміну від спалаху світло постійне. Джордж Норт і Ленні Білл затуляють очі. Калаган би теж затулив, якби його руки не були зв'язані. Норте, кидай пістолет! Біле, кинь скальпель! Голос, що лина з-за величезного ліхтаря, лячний, бо його власник переляканий. Це голос людини, яка здатна практично на все. «Рахуй до п'яти, а потім пристрелю вас обох, бо ви на це заслуговуєте». Її голос за ліхтарем починає рахувати, але не повільно і помпезно, а в страхітливому темпі. «Раз, два, три, чотири...» Неначе власникові голосу не терпиться вистрелити, а для цього швидше покінчити з бісовими формальностями. У Джорджа Норта і Ленні Біла нема часу на роздуми, вони ж бурляють пістолет і скальпель на підлогу. Пістолет вистрілює, вдарившись об запорошений лінолом, лунає гучне бах, наче з іграшкового пістолета, зарядженого кульками. Калген гадки немає куди влучила куля, можливо, навіть у нього. А якби це сталося, він би відчув сумнівно. «Не стріляй! Не стріляй!» – вищить Ленні Біл. «Мене! Мене! Мене!» «Що ви не?» Продовжити цю думку Ленні Біл неспроможний. «Руки вгору!» Це вже інший голос, але він теж йде із засліпучого, як сонячна гармата сяйва. «Тягніться до неба! Нехайно, момзари!» Їхні руки злітають до гори. «Ні, з цим заждіть!» каже перший голос. Напевно, вони чудові хлопці. Каллеген би залюбки включив їх до свого списку кандидатів на отримання різдвяних листівок. Але відчувається, що вони ніколи не робили нічого подібного. «Роззувайтеся! Штани геть! Ворушіться!» «Якого хріна!» – починає Джордж Норт. «Ви що, копи? Тоді прочитайте нам наші права!» Нашу довбану міранду! За сяйвом лунає постріл. Калаген бачить помаранчевий спалах. Напевно, це пістолет, але порівняно зі скромною пукалкою 32-го калібру, він як яструб поряд з калібрі. Гуркіт вибуху колосальний, а одразу за ним сиплеться тиньк і в приміщенні здіймається хмара старої пилюки. Джордж Норт і Ленні Біл кричать. Калегену здається, що один з його рятівників, можливо, той, хто не стріляв, теж скрикує. «Роззувайтеся і скидайте штани! Швидко, швидко! Раджу встигнути до того, як я дорахую до тридцяти, інакше витрупи! Раз, два, три, чотири, п'я...» Темп рахунку знову не залишає часу на роздуми, не кажучи вже про заперечення. Джордж Норт пробує сісти, і голос номер два попереджає. Тільки сядь і тобі гаплик. Тож брати Гітлера вовтузяться довкола рюкзака, полароїда, пістолета і ліхтарика, як дурні чаплі, стягаючи взуття під акомпанемент голосу номер один, який продовжує рахувати вбивчими темпами. Взуття летить на підлогу, штани спускаються. На Джорджеві сімейні труси, тоді як Ленні надає перевагу коротким. Від стояка Ленні не лишилося і сліду. Його стояк вирішив узяти відгул до ранку. «А тепер вимітайтеся», каже голос номер один. Джордж повертається обличчям до світла. Його ковта Янкіз звисає на труси, які м'якими хвилями спускаються аж до колін. Поясна сумка досі на ньому. Його литки м'язисті й накачані, але вони тремтять, І обличчя Джорджа Витягається від раптового усвідомлення і переляку. Хлопці, слухайте, каже він, якщо ми вийдемо звідси, не прикінчивши цього типа, вони нас уб'ють. Вони дуже погані. Якщо ви засранці будете ще тут, коли я дорахую до десяти, каже голос номер один, я сам вас уб'ю. І голос номер два додає з якимось історичним призерством. «Гай, кокнів, єньйом, боягуздаві гівнюки! Залишайтеся, чи отримаєте кулю? Яка різниця?» Згодом перепитавши про цю фразу дюжину євреїв, які лише здивовано хитали головами, Калеген натрапить у топійці на літнього чоловіка, який перекладе йому «Гай, кокнів, єньйом». Це означає «Іди посери в океан». Джордж Норт і Ленні Білл обмінюються мультиплікаційним поглядом нерішучості. А тоді прожугом летять у трусах до дверей. Великий прожектор повертається слідом за ними. Вони на дворі. Втекли. «Піди за ними!» Звертається охриплий голос номер один до свого напарника. «Якщо їм заманеться повернутися?» «Добре, добре. Відказує голос номер два і виходить. Лунає клацання і яскраве світло гасне. «Перевернися на живіт!» – наказує голос номер один. Калаген пробує сказати йому, що він не зможе, що його яйця набрякли і стали заобільшки з два чайники, але через зламану щелепу з його рота виходить лише балькотіння. Він знаходить вихід, перекотившись на лівий бік, наскільки він це зробити. Не вирушися, каже голос номер один. Не хочу тебе порізати. Це не голос людини, яка заробляє собі на життя таким промислом. Калаген це розуміє, навіть попри стан, у якому зараз перебуває. Чоловік дихає з присвистом, час від часу тамуючи подих. Калаген хоче йому подякувати. Одне діло – рятувати незнайомця, коли ти коп, пожежник чи охоронець. І геть інше, якщо ти пересічний громадянин. Саме до таких і належить його рятівник. Обидва його рятівники. Хоча він гадки не має, чому вони так добре підготувалися. Звідки вони знали імена братів Гітлера? І де саме зачаїлися? Вони прийшли з надвору чи були вже тут, у старій порожній пральні? І багато інших питань. Але Калагену не так уже і цікаво. Бо хтось врятував, хтось врятував, хтось врятував сьогодні його життя, і це головне, єдине, що має значення. Джордж і Ленні вже майже підчепили його на гачок, але Кавалерія вірвалася останньої миті, як у кіно з Джоном Вейном. Калегену хочеться подякувати цьому чоловікові. Де Калегену хочеться опинитися, то це в машині швидкої, яка мчить до лікарні, поки ті панки не підстерегли власника голосу номер два на дворі, чи власник голосу номер один не сконав від серцевого нападу через хвилювання. Він хоче висловити подяку, але в роті знову каша, наче він п'яний. Ровен називав таке говоріння нісенітним. «Лаку!» От і все, що йому вдається вимовити. Чоловік розрізає липку стрічку спершу на його руках, потім на ногах. Серцевого нападу в нього немає. Калаген знову перекочується на спину і бачить пухку руку, яка тримає скальпель. На третьому пальці перстень печатка, на якій зображено розгорнуту книгу, а під нею напис «Екс Лібріс». Потім прожектор вмикається знову, і Калаген затуляє очі рукою. Чорт, чоловіче, нащо ти це робиш? Виходить, щось на кшталт одобиш. Але власник голосу номер один начебто розуміє. Думаю, це очевидно, мій поранений друже, каже він. Якщо нам доведеться зустрітися знову, я б хотів, щоб це було вперше. Якщо ми раптом перетнемося на вулиці, я волів би залишатися невпізнаним. Так, безпечніше. Шурхіт кроків. Світло віддаляється. «Ми викличемо швидку. З телефону автомата на тому боці вулиці». «Ні, не робіть цього. А якщо вони повернуться?» Його жах такий непідробний, що слова виходять навдивовижу чіткими. «Ми спостерігатимемо», каже голос номер один. Присвист у його диханні помалу стихає. Він помітно заспокоюється. Це добре. Думаю, цілком імовірно, що вони повернуться. Здоровань дуже засмутився. Але якщо китайці кажуть правду, я тепер відповідаю за твоє життя. І ухилятися від цього обов'язку я не збираюся. Якщо вони знову поткнуть сюди носа, я випущу в їхній бік пару куль. І не над головами. Фігура на мить замовкає. Цей чоловік і сам чималих габаритів. Я вже ж хоробрості йому вистачає. Друже мій, то були брати Гітлера. Ти знаєш, хто вони? Так, шепоче Калаген. А хто ти, не скажеш? Краще тобі цього не знати, відповідає містер Екс Лібрес. А хто я, ти знаєш? Пауза. Шурхіт Кроків. Містер Екс Лібрес уже стоїть у дверному проході порожньої пральні. «Ні», каже він. Потім «Священник, яка різниця?» «Як ви дізналися, що я тут?» «Чекай швидкої», каже голос номер один. «Постарайся не рухатися. Ти втратив багато крові. Можуть бути внутрішні ушкодження». І він виходить. Калаген лежить на підлозі, вдихаючи запахи відбілювача, порошку і приємний аромат пом'якшувача для білизни. «Ви перете, чи ми перемо? Різниці немає», – думає він. «Головне, що все чисто. Його яйця ниють і набрякають. Щелепа теж болить і теж розпухає. Шкіра на обличчі натягується, бо плоть під нею збільшується. Він лежить, чекаючи на швидку і життя, чи на повернення братів Гітлера і смерть» на леді чи тигра, на діанин скарб чи смертоносну змію. Час тягнеться нескінченно довго, і врешті-решт за порушену підлогу заливають спалахи червоного світла. І він розуміє, що цього разу це леді, цього разу це скарб, цього разу – життя. 11. Отак підсумував Калаген. Я і потрапив у палату номер 577, тієї самої лікарні тієї ж ночі. «Ти серйозно?» Сюзаннині очі стали круглими від подиву. «Серйозно, як серцевий напад. Ровен МакГрудер помер. Мене мало не замордували, а в лікарні поклали на те саме ліжко, де лежав він. Напевно, їм вистачило часу лише на те, щоб перестелити його». І поки не прийшла медсестра з морфіновим візком і не відключила мене, я лежав і думав, чи бува не навідається до мене ровенова сестра, щоб довершити те, що почали брати Гітлера. Але чому вас дивують такі речі? В обох наших історіях чимало дивних збігів. Ви не замислювалися над подібністю назви Калія і мого прізвища? «Замислювалися», – відповів Едді. «Що було далі?» – спитав Роланд. Калаген посміхнувся, і Роланд побачив, що дві половини його обличчя не зовсім симетричні. Не дивно, адже йому зламали щелепу. Улюблене питання всіх оповідачів Роланда. «Але треба мені прискоритися, інакше намі ночі не вистачить. Все одно найважливіше те, що вам справді треба почути наприкінці». Це тобі так здається, подумав Роланд. І не здивувався б, якби йому сказали, що всім трьом його друзям спала та сама думка. Хіба що в трохи різних формах. Тиждень я пролежав у лікарні. Коли мене виписали, то відправили до реабілітаційки у Квінзі. Перша клініка, яку мені запропонували, була на Мангеттені, набагато ближче, але вона асоціювалася з домівкою. Інколи ми відправляли туди людей. Я боявся, що там мене можуть знову навідати брати Гітлера. «І що, навідали?» – спитала Сюзанна. «Ні. Той день, коли я приходив до Ровена в палату номер 577 лікарні Ріверсайд, а потім і сам у ній опинився. То було 19 травня 1981 року. До Квінзе я поїхав у фургоні з трьома чи чотирма іншими чоловіками, що мали незначні травми, 25 травня». За шість днів, якраз перед тим, як я виписався і знову вирушив у дорогу, я побачив статтю в пост. Вона була на початку газети, але не на першій сторінці. На Коні айленді знайдено двох застрелених чоловіків, мовилося в заголовку. Поліція вважає, що це справа рук гангстерів, тому що обличчя і руки жертв спалили кислотою. Незважаючи на це, поліції вдалося встановити їхні особи. Нортон Рендольф і Вільям Гартон, обидва з Брукліну. В статті були фотографії, знімки для кримінальної справи, в обох було бурхливе минуле. Так, то були мої хлопці, Джордж і Ленні. «Думаєте, до них добралися люди закону?» – спитав Джейк. «Так, розплата не забарилася». «А в газетах писалося, що то брати Гітлера», – поцікавився Едді. «Бо коли я підростав, ми все ще лякали один одного тими чуваками». «У таблоїдах обговорювали таку можливість», – кивнув Калаген. «Я впевнений, що в душі журналісти, які писали про вбивства, скоєні братами Гітлера, і завдані каліцтва, знали, що ними були Рендольф і Гартон, бо після не трапилося нічого подібного, крім хіба що пари слабеньких спроб імітації». Але жовта преса не хотіла вбивати бабая, бо бабай продавав їм газети. «Блін, ти таки побував на війнах», – сказав Едді. «Ви ще не чули останнього акту», – попередив Калеген. «Це щось». Роланд знову обвів пальцем коло в повітрі, але не підганяючи. Він скрутив собі цигарку. Таким задоволеним троє товаришів не бачили його давно. Більш умиротвореним виглядав хіба що юк, який спав біля джейкових ніг. «Я шукав той пішохідний міст, коли вдруге виходив з Нью-Йорка мостом Джорджа Вашингтона, зі своєю книжкою в м'якій політурці та плящиною», – повів далі Калаген. Але мосту не було. Наступні кілька місяців я час від часу бачив потаємні шляхи. І пам'ятаю, що мені до рук кілька разів потрапляла десятидоларова банкнота з Четбурном. Але решта їх просто зникли. Я бачив багатсько вампірів третього типу і пригадую, що подумав тоді, що їх побільшало. Але я їх не чіпав. Просто втратив потребу. Як Томас Гарді втратив охоту писати романи, а Томас Гард Бентон писати фрески. «Це лише комарі», – думав я. «Нехай собі». Моїм завданням було дістатися якогось містечка. Розшукати найближчу контору «Броні Мен», або «Джоб Гай», а ще знайти бар, де мені було б затишно. Я надавав перевагу «Кнайпам», схожим на «Американо» чи «Блерні Стоун» в Нью-Йорку. «Іншими словами, теплий стіл і випивка на ньому. От що тобі було потрібно», – констатував Едді. «Точно». Калеген подивився на нього як на споріднену душу. «Ще б пак». Я оберігав ці місця, допоки не наставав час іти далі. Тобто я випивав рівно стільки, щоб захмеліти в своєму улюбленому барі. А решту вечора, ту його частину, коли вже повзають, кричать і ригають собі на сорочку, проводив деінде. Зазвичай Альфреско. «А що?» – почав Джейк. «Тобто він напивався на природі, зайчику», – пояснила Сюзанна і скуйовдила йому волосся але одразу ж скривилася і протисла руку до живота. — Все гаразд, сей? — спитала Розаліта. — Так, але якщо у вас є щось із бульбашками, я б залюбки випила. Розаліта підвелася, водночас постукавши калаги на попличчі. — Розповідайте далі, очі, бо й до перших півнів не закінчите. — Гаразд. — Усе зводиться до одного. Я пив. Напивався щовечора і чіплявся до всіх, хто погоджувався мене слухати З розповідями про Лупе, Ровена і Ровену Чорношкірого, який підібрав мене в Ісакині Руту, яка справді була забавною, але точно не була сіамською кицькою І, зрештою, вирубався Так тривало, поки я не потрапив до топіки Наприкінці зими 1982 року Саме тоді я опустився на самісіньке дно Знаєте, як це опуститися на дно? Запала тривала мовчанка. Потім усі закивали. Джейк думав про міс Ейвері, її уроки англійської і свій іспитовий твір. Сюзанна згадувала Оксфорд у Місіпі, едді узбережжя західного моря, коли він схилився над чоловіком, що невдовзі став його діном, і збирався перерізати йому горло бо Роланд не дозволяв йому вийти через магічні двері і шорнутися героїнчиком. «Своє дно я побачив у тюремній камері», – сказав Калаген. «Сталося це рано вранці. Я був порівняно тверезий, до того ж сидів не у тверезнику, а в камері з ковдрою на койці і справжнім сидінням на унітазі. Порівняно з іншими мавпятниками, де мені доводилося побувати», то було все одно, що пердіти крізь атлас. Єдине, що мене там діймало, це чоловік, який проводив перекличку. І та пісня. 12. Крізь вікно камери, затягнуте дрібною сіткою, проникає сіре світло, що забарвлює його шкіру в сірі відтінки, його руки брудні й укриті подряпинами. Бруд під нігтями чорний – земля, а подекуди й чорно-коричневий – суха кров. Він невиразно пам'ятає, як побився з кимось, і цей хтось весь час називав його «сер». Тож, напевно, тут він опинився через незмінно популярне порушення статті 48 Карного кодексу – напад на поліцейського. Все, чого йому хотілося, це Калаген пам'ятає трохи чіткіше. Приміряти хлопцевого кашкета – Дуже чепурного. Він пам'ятає, як казав молодому копу, судячи з його вигляду, скоро в поліцію братимуть пуцвірінків, непривчених до горщика, принаймні в топіці. Що завжди, видивляється прикольні капелюхи. Завжди носить кашкета, бо в нього на лобі знак Каїна. Шхоже на хрешт, пригадує він, що тоді казав, чи намагався сказати. «Але наш правді то ж на Каїна!» Це найбільше, на що він здатен, вимовляючи знак Каїна. Минулого вечора він був дуже п'яний, але сидячи тут, на койці і проводячи пальцями по скуйовдженому волосю, він почувається не так уже й погано. У роті огидний смак, наче там постяла сіамська кицька рута, але голова не дуже болить. От якби тільки ці голоси позатикалися. Далі по коридору хтось читає список імен у алфавітному порядку що здається нескінченним. Ближче хтось співає його найулюбленішу пісню. Хтось врятував, хтось врятував, хтось врятував сьогодні моє життя. Нейлон, Ноттон, О'Конор, Ошонесі, Осковський, Осмер. не він усвідомлює, що співає насправді він сам, як у його литках починається тремтіння, Воно підбирається до колін, потім до стегон, він бачить, як великі м'язи на його ногах ходять угору-вниз, як поршні. Що з ним відбувається? Палмер! Палмгрен! Тримтіння доходить до паху і перекидається на низ живота. На трусах спереду розпливається темна пляма, коли він заливає їх сечею. Водночас його ступні починають бити повітря. Наче він намагається вдарити обома одночасно по невидимих футбольних м'ячах. «У мене напад!» – думає він. «Мабуть, це воно! Мабуть, я не притомю. Бувай, чорна пташко!» Він пробує покликати на допомогу, але з рота виривається лише тихе булькотіння. Його руки злітають у гору і падають. Тепер він б'є ногами по невидимих м'ячах, руками показує «Алілуя!» А чоловік на дальньому боці коридору не закінчить своєї переклички до наступного століття, чи навіть до наступного льодовикового періоду. Пеш'є, Пітере, Пайк, Половік, Рейні, Ренкорт. Тіло калагна вище пояса починає смикатися вперед і назад. Щоразу, коли воно робить ривок уперед, він близький до того, щоб втратити рівновагу і впасти на підлогу. Його руки злітають угору, ноги б'ють повітря. На сідницях зненацька розпливається теплий млинець, і він розуміє, що обгидився. Рікуперо, Робіларт, Росі. Його відкидає назад до побіленої бетонної стіни, на якій хтось надряпав. Банго сканг І у мене щойно був мій дев'ятнадцятий нервовий зрив. Потім знову вперед. Усім тілом. ревно, як мусульманин на ранковій молитві. Якусь мить він тупо роздивляється бетонну підлогу між своїми голими коліньми, а потім втрачає рівновагу і падає на обличчя. Щелепа, що якимось дивом загоїлася, попри гнічні пиятики, знову ламається в трьох місцях із чотирьох. Але тепер для досконалого балансу, адже число чотири магічне, він ламає собі ще й носа. Лежить б'ючись на підлозі, як упіймана риба на гачку, його тіло розмальоване кров'ю, лайном і сечею. Я помираю, думає він. Райан, Санеллі, Шер. Але поступово напад стихає, його тілом лише врядигоди пробігає судома. Хтось же має прийти, думає він. Але ніхто не йде, якийсь час. Корчі вгамовуються, і тепер він просто Дональд Френк Калаген, який лежить на підлозі в тюремній камері, в Топіці, штат Канзас. А далі по коридору хтось уперто просувається до кінця алфавіту. Сіві, Шеров, Шацер. Зненацька вперше за багато місяців він згадує, як з'явилася кавалерія коли брати Гітлера вже готувалися порізати його в тій усіма забутій пральні на Східній 47-й. І вони б це зробили. Наступного дня, чи через день, хтось знайшов би такого собі Доналда Френка Калагена, мертвого й холодного, з відрізаними яйцями у вухах замість сережок. Але з'явилася кавалерія. І... То була не кавалерія. Думає він, лежачи на підлозі і відчуваючи, як розпухає обличчя. Його нове обличчя практично не відрізниш від старого. То були голоси номер один і номер два. Але і це неправильно. То були двоє чоловіків середнього віку, навіть трохи пристаркуваті. Містер Екс Лібрес і містер Гай Кокнів-Ен Йом. Хай би що воно означало. Обидво налякані до смерті. І правильно. Хай брати Гітлера не дотягували до тисячі жертв, хоч Ленні цим і похвалявся, але покалічили чимало народу, а декого й вбили. То була пара гадюк у людській подобі. Так, містер Екс Ліберис і містер Гай Кокнів правильно робили, що боялися. Для них усе обернулося добре, але могло бути і навпаки. А якби Джордж і Ленні помінялися з ними ролями, що тоді? Тоді замість одного трупа в пральні затока черепахи знайшли б цілих три. Такий матеріал би неодмінно потрапив на першу сторінку Нью-Йорк-Пост. Тож ці хлопці ризикували життя. Минуло шість чи вісім місяців, і виявилося, що вони підставляли голови заради брудного, виснаженого п'яндалиги, чиї труси просякли з одного боку стяками, а з іншого гімном. Удень він п'є, а ввечері напивається. Це стається саме тоді. Далі по коридору монотонний голос доходить до спренга, стюарда і садбі. У цій камері чоловік, що лежить на брудній підлозі, в сірій світанковій імлі, нарешті опускається на саме дно, яке, за визначенням, та точка, нижче якої, ти просто не можеш опуститися, хіба що візьмеш лопату і почнеш копати. Лежачи так, водячи поглядом по підлозі, де ж пелюки схожі на примарні діброви, а грудки бруду на пагорби в якійсь безплідній шахтарській країні, він думає. Що в нас зараз? Лютий? Лютий 82-го року. Мабуть, десь так. То от, що я вам скажу. Я даю собі рік на те, щоб виправитися. Один рік на те, щоб зробити щось, щоб виправдати той ризик, на який пішли хлопці. Як удасться, я піду далі. Але якщо не зумію позбутися пияцтва до лютого 83-го, накладу на себе руки. Таргенфілд! Нарешті каже голос далі по коридору. 13. Якусь мить Калаген мовчав. Відпив кави, скривився і налив собі натомість солодкого сидру. «Я знав, з чого починається видряпування нагору», – сказав він. «Свого часу, бо з наскільки п'яниць, що опустилися, я переводив на збори анонімних алкоголіків в Іссайді. Тож, коли мене випустили, я знайшов групу АА в топіці і почав відвідувати її щодня». Я не дивився вперед і не озирався назад. Минуле – це історія, майбутнє – це загадка, як то кажуть. Та тільки цього разу, замість сидіти позаду і мовчати, я змушував себе сідати спереду і під час знайомства казати «Я – Дон Ка, і я більше не хочу пиячити». Насправді, я хотів, щодня хотів. Але в АА для всього знайдеться крилатий вислів і один з них обманюй, доки сам не повіриш». І мало-помалу я повірив. Одного ранку, восени 82-го року, я прокинувся і зрозумів, що справді не хочу пиячити. Примус, як вони це звуть, зник. Я почав видряпуватися. За перший рік тверезості годі чекати великих змін. Але одного дня, коли я був у Гейдж-парку, Власне, в саду Рейнських Троянд. Помітивши зміну у виразах їхніх облич, він замовк. «Що, ви його знаєте? Тільки не кажіть, що знаєте про Рейнський сад». «Ми там були», – тихо сказала Сюзанна. «Бачили іграшковий поїзд». «Це неймовірно», – сказав Калаген. «Дев'ятнадцята година. Всі пташки співають», – сказав Едді. Він не всміхався. Переінакшений радок із пісні британського рок-гурту «Палп». Хай там як перше оголошення я побачив саме в саду Троянд. Загубився Калаген, наш ірландський сетар, На лапі-лобі шарами, щедра винагорода, тощо-тощо. Вони нарешті розвідали моє прізвище. Я вирішив що час мені тікати звідти, поки ще є така можливість. Тож я вирушив до Детройта і знайшов там притулок під назвою «Маяк». То був мокрий притулок. Майже те саме, що домівка, тільки без грована МакГрудера. Там робили добру справу, але ледве зводили кінці з кінцями. Я запропонував свої послуги. Отже, в грудні 83-го, коли це сталося, я був там. «Коли що сталося?» – спитала Сюзанна. Але відповів їй Джейк Чемберс. Він знав. Був єдиним з-поміжних усіх, хто міг це знати. Зрештою, з ним теж це сталося. «Коли ви померли?» – сказав Джейк. «Саме так», – кивнув Калаген, ані трохи не здивувавшись. Так, наче йшлося про рис чи про те, що Енді працював на антиномній енергії. «Коли я помер?» «Роланде, зробиш мені самокрутку?» Здається, мені потрібне щось трохи міцніше за яблучний Сидар. 14. У маяку є давня традиція, що тягнеться, ого, вже цілих чотири роки. Притулок маяк існує всього п'ять. Це день подяки в спортзалі школи імені Господнього на вулиці Вестконгрес. Кубка алкоголіків прикрашає залу помаранчевим і коричневим гофрованим папером, картонними індичками, пластмасовими фруктами і овочами. Словом, американськими жнев'яними амулетами. Щоб тебе взяли у прикрашальники, треба щонайменше два тижні не пити. Також Ворт Гакмен, Ел Макковен і Дон Калаген вирішили це одностайно. На цю подію не допускають п'яних хай як довго вони утримувались від спиртного. У День індички десь сотня добірних детройтських алкашів, нарколих і напівбожевільних бомжів збираються в школі імені Господнього на чудову вечерю. Індичка, бульба – все як належить. Вони розсідаються за дюжиною столів у центрі баскетбольного майданчика. Під ніжки столів підкладають повсть, і гості їдять у шкарпетках без взуття. Перш ніж налетіти на їжу, це частина звичаю. Кожному дають змогу. Народ, не довше десяти секунд, бо я вас перерву, попереджає Ел. Назвати щось одне, за що він вдячний. Так, тому що це день подяки. А ще тому, що один з основних принципів програми «Анонімні алкоголіки» полягає в тому, що вдячний п'яниця не напивається, а вдячний наркоман не ширяється. Подяка просувається швидко. А що Калаген просто сидить і ні про що особливо не думає, то коли підходить його черга, він мало не бовкає дурницю, яка могла б накликати на нього неприємності. Щонайменше, йому почепили б ярлик людини з дивним почуттям гумору. «Я вдячний, що я не...» Починає він. Потім усвідомлює, що саме збирається сказати, і прикушує язика. Вони всі дивляться на нього вичікувально. Чоловіки з неголеними щоками, опухлі жінки з обвисним волоссям. Довкола всіх витає брудне амбре станції підземки. Запах вулиці. Деякі вже називають його «Фадда». Звідки вони знають? Як могли дізнатися? І як би почувалися, коли б знали, який мороз продирає його по шкірі, коли він це чує? Як це змушує його згадувати про братів Гітлера? і солодкий дитячий запах пом'якшувача для білизни. Але вони дивляться на нього. Клієнти. Ворд і Ел також дивляться. «Я вдячний, що сьогодні не пив і не приймав наркотиків», каже він, удаючись до старого перевіреного засобу. «За це можна дякувати вічно. Вони бурмочуть на знак схвалення». Чоловік, що сидить поряд із Калагеном, розповідає, який він вдячний за те, що його сестра дозволила йому побути з ними на Різдво. І ніхто навіть не здогадується, як близько Калаген був від того, щоб сказати «Я вдячний, що вже давно не бачив вампірів третього типу і оголошень про зниклих домашніх тварин». Він думає, це сталося тому, що Бог прийняв його назад? Принаймні, на випробний термін і силу укусу Барлоу нарешті скасовано. Інакше кажучи, він думає, що втратив прокляття бачити. Але він не пробує зайти до церкви, щоб перевірити це. Спортзалу школи імені Господнього йому цілком достатньо, і на тому спасибі. Йому ні разу не спадає на думку, принаймні свідомо, що вони хочуть надійніше накинути на нього сітку, щоб цього разу він уже, напевно, не виборсався. Врешті-решт Калеген збагне. Хоч до них і повільно доходить, але доходить. Потім, на початку грудня, Ворт Гакмен отримує листа за розряду «Мрія всього життя». «Доне, в нас буде раннє різдво! Ел, ви маєте це побачити!» Переможно махаючи листом. «Якщо правильно розіграємо карти, хлопці, то наступного року зможемо розслабитися!» Ел Макковен бере в нього листа і читає. І його вираз стриманості й обережності поволі тане. На ту мить, коли він передає листа Донові, його усмішка розтягується до вух. Лист від корпорації, що має офіси в Нью-Йорку, Чикаго, Детройті, Денвері, Лос-Анджелесі і Сан-Франциско. Його надруковано на такому розкішному ганчаряному папері, що хочеться пришити його до сорочки з виворотного боку і носити весь час відчуваючи шкірою. У листі йдеться про те, що корпорація планує виділити 20 мільйонів доларів 20 доброчинним організаціям в Сполучених Штатах, тобто кожній по мільйону. Зробити це корпорація має до кінця календарного 1983 року. Серед потенційних одержувачів – безкоштовні їдальні, притулки, дві клініки для бідних і програма перевірки на снід у спокійні. Одним із притулків, що отримують допомогу, є Маяк, підписано Річардом Пісейром, виконавчим віцепрезидентом Детройт. Усе виглядає досить солідно, і те, що їх трьох запросили до Офісу корпорації в Детройті, щоб обговорити цей дарунок, теж викликає довіру. Дата зустрічі, яка стане днем смерті Доналда Калагена – 19 грудня 1983-го. Понеділок. У шапці листа є назва Корпорація Сомбра. 15. І ти поїхав, сказав Роланд. Ми всі поїхали. Якби запрошення було лише для мене самого, я б нізащо не повірив. Але оскільки кликали нас трьох, щоб вручити мільйон доларів. Ви хоч уявляєте, що таке було мільйон доларів для такої нічліжки, як домівка чи маяк, особливо за часів Рейгана? Почувши це, Сюзанна сіпнулася. Едді глянув на неї відверто переможним поглядом. Калеген хотів було спитати, що означає ця «німа сцена, але Роланд уже крутив пальцем, підганяючи, бо було вже справді пізно. Майже північ. Але ніхто з Роландового катету не хотів спати. Всі погляди було прикуто до панотця, Всі ловили кожне його слово. «Ось до чого я дійшов у своїх роздумах», – сказав Калаген, нахиляючись уперед. «Між вампірами і людьми закону існував зв'язок. Думаю, якщо його простежити, то корені знайдуться в темній землі, в краї грому». «Не сумніваюся» кивнув Роланд. Його блакитні очі на блідому і змученому обличчі спалахнули вогнем. У пері, якщо вони не першого типу, дурнуваті. Люди закону розумніші, але не набагато. Інакше я не зміг би так довго від них тікати. Але зрештою мною зацікавився хтось інший. Напевно, агент багряного короля, хай хто він такий. Люди закону облишили полювати на мене. Вампіри також. За останні декілька місяців не було жодних оголошень. Принаймні, мені вони не траплялися на очі. Жодних повідомлень крейдою на тротуарах Вестфорд-стрит, чують Джефферсона виню. Хтось наказав їм це зробити, хтось набагато розумніший. І цей мільйон доларів. Він похитав головою. Губи розійшлися в ледь помітній гіркій усмішці. Саме це мене засліпило. Ніщо інше, тільки гроші. Але ж це на добрі справи, казав я собі, і всі втрьох ми переконували один одного. З цими грошима ми ні від кого не будемо залежати аж п'ять років. Не доведеться більше йти з простягнутою рукою в Детройтську міську раду. Усе це правильно, звісно. Та тільки згодом я збагнув, що була інша правда, дуже проста. Жадібність залишається жадібністю, навіть якщо причина для неї шляхетна. «Що сталося?» – спитав Едді. «Ми приїхали на заплановану зустріч», – сказав пан отець, криво і страшнувато посміхаючись. «Тішмейнбілдинг 982, Мічигана Виню, одна з найкращих бізнес-адрес у Детройті, 19 грудня, 16.20». «Дивний час для зустрічі», – уставила Сюзанна. «Ми теж так подумали. Але хто заморочується такими дрібницями, коли на кону мільйон доларів?» Трохи посперечавшись, ми погодилися з Елом, точніше з Еловою матір'ю. Вона сказала, що на важливі зустрічі треба приходити рівно на п'ять хвилин раніше. Тож, парадно вдягнені, ми зайшли у вестибюль «Тішмен Білдинг» о четвертій десять. Знайшли корпорацію «Сомбра» на дошці вказівнику і піднялися на 33-й поверх. «А ви розвідували, що то за корпорація?» – спитав Едді. Погляд Калагена промовисто свідчив. «Хіба ми дурні?» Судячи з того, що ми знайшли в бібліотеці, «Сомбра» була корпорацією закритого типу, тобто не продавала своїх акцій, здебільшого скуповувала інші компанії. Вони спеціалізувалися на високих технологіях, будівництві і нерухомості. От і все, що про них було відомо. Їхні активи були таємницею за сімома замками. «Корпорацію було зареєстровано в Сполучених Штатах?» – спитала Сюзанна. «Ні, в Насау, на Багамах». Едді пересмикнуло від згадки про роботу наркокур'єра і бліду поганку, в якої він востання брав товар. Бували знаєм, сказав він, але нікого з корпорації сомбра там не здибав. Та чи то була правда? А що як слизьке чмо з британським акцентом працювало на сомбру? Чи так уже важко було уявити, що до всього вони ще й причетні до торгівлі наркотиками? Едді цілком міг у це повірити, принаймні на зв'язок з балазаром це вказувало. «Хай там як, вони були в усіх довідниках і щорічниках», – вів далі Калаген. «Хоч і в тіні, але присутні. І багаті. Я не знаю, напевне, що таке Сомбра, і майже переконаний, що більшість працівників, яких ми бачили в їхньому офісі на 33-му поверсі, були підставними. Але справжня корпорація Сомбра, мабуть, існує. Ми піднялися на ліфті. Чудово споряджена приймальня». Картини французьких імпресіоністів на стінах. Вродлива рестораторка. З тих жінок, вибач, Сюзанно, чиї груди наводять чоловіків на грішні думки, про те, що торкнувшись їх, житимеш вічно. Едді посміявся. Потім крадькома глянув на Сюзанну і замовк. Годинник показував 14.17. Нас запросили сісти. Ми сіли, не на жарт нервуючись. Повз нас сновигали люди. Час від часу двері ліворуч відчинялися, і ми бачили підлогу, заставлену столами й кабінками. Залинчали телефони. Бігали туди-сюди секретарки з папками. Десь працював великий ксерокс. Якщо то були лише декорації, а я в цьому переконаний, то все було ретельно продумано, як у голівудському кіно. Я хвилювався перед зустрічю з Річардом Сейром, але не більше. Насправді, то було дивно. Минулі вісім років, відколи поїхав із Салем Злота, я весь час від чогось тікав, і в мене розвинулася непогана система завчасного попередження. Але того дня вона навіть не писнула. Якби ми зв'язалися з Джоном Ділінджером через спіритичну дошку, він би те саме сказав про свій вечір у кіно з Анною Сейдж. Відомий американський злочинець, якого видала поліції румунська емігрантка. Його квартирна хазяйка Анна Сейдж був застрелений агентами ФБР після кіносеансу, куди Діленджер і його дівчина запросили Анну, яка повідомила ФБР, що вдягне червону сукню. О 4.19 до нас вийшов молодий чоловік у смугастій сорочці й краватці, підозріло схожий на Х'юго Нас повели повз мажорні кабінети, в яких, наскільки я міг бачити, гнуло шиї мажорне керівництво. В бік подвійних дверей у кінці коридору. То була конференц-зала. Наш супровідник відчинив двері і сказав, «Боже, успіху, джентльмени!» Мені це дуже добре запам'яталося. Не «бажаю успіху», а «боже, успіху». Отоді моя сигналізація і спрацювала. Але було вже пізно. Все сталося блискавично швидко. Вони не... 16. Усе відбувається стрімко. Вони вже давно полювали на калагена, та довго зловтішатися не збираються. Двері хряскають за їхніми спинами так гучно, що аж здригаються в одвірку. Асистенти, які заледве заробляють 18 тисяч на рік, зачиняють двері по особливому, з повагою до грошей і влади, а це не той випадок. Так брязкають дверима розлючені алкоголіки і героїнові наркомани. А ще, звісно, божевільні. У ділі стукання дверима божевільним нема рівних. Сигнал тривоги в голові Калгена вже не просто дзеленчить. Він виє сиреною. Калган роззирається по конференц-залі, де на чільному місці величезне вікно з розкішним виглядом на озеро Мічиган і бачить, що для тривоги є всі причини. Він ще має час подумати. Господи, Діво Марія, Мати Божа, як я міг бути таким дурним? У кімнаті тринадцятеро людей. Троє з них – люди закону. Він уперше бачить їхні важкі, нездорові обличчя, очі з червоними проблесками і повні якісь жіночі губи. Усі троє курять. Ще дев'ятеро вампіри третього типу, тринадцята особа в конференц-залі, вдягнена в сорочку крикливих відтінків, і краватку, що ніяк до неї не пасує, за одягом один з людей закону, але обличчя в нього худе й хитре, очі світяться розумом і чорним гумором. На лобі в нього червоне коло з корові, яка ні тече, ні скипається, щось неприємно тріщить. Калаген рвучко обертається і бачить, як Л і Ворт валяться на підлогу. Обабіч дверей, у які вони зайшли, стоять номер 14 і 15. Чоловік і жінка з людей закону. Обоє тримають у руках електрошокери. Отче Калаген, з твоїми друзями все буде гаразд. Він знову обертається. То чоловік з кривавою плямою на лобі. На вигляд йому 60 років. Але визначити його вік насправді важко. На ньому яскраво жовта сорочка і червона краватка, Його тонкі губи розтуляються, оголюючи зуби з гострими кінчиками. Це Сеєр, думає Калаген. Сеєр, чи хто там підписав того листа? Той, хто придумав, як мене сюди затягти. А от з тобою ні, каже чоловік. Люди закону дивляться на нього з притлумленою жадібністю. Ось він, нарешті, їхній песик, що загубився, з опаленою лапою і шрамом на лобі. Вампіри виявляють більше цікавості. Вони мало не вискакують зі своїх синіх аугор. І зненацька Калаген чує передзвін. Він слабкий, притлумлений, але чутний. І кличе його. Сейр, якщо це його справжнє ім'я, Повертається до вампірів. Це він, промовляє буденним тоном. Він убив сотні таких, як ви, у дюжинах різних Америк. Мої друзі жестом показує на людей закону не зуміли його вистежити. Проте їх виправдовує те, що зазвичай вони займаються пошуками інших, менш підозріливих жертв. Хай там як ось він тут. «Хепайте його, але не вбивайте!» Він повертається до Калагена. Дірка в його лобі наповнюється кров'ю і блищить, але звідти не виливається ні краплини. «Це око», – думає Калаген. «Криваве око!» Що за істота дивиться через нього на світ? Що воно таке і звідки спостерігає?» Усі ці друзі короля носять у собі вірус сніду. Думаю, тобі відомо, що це таке. Самі ми тебе не вбиватимемо. Нехай це зробить він. Він назавжди виведе тебе з гри. У цьому і решті світів. Для такого, як ти, ця гра не годиться. Для такого підробного священника, як ти. Калаген не вагається. Якщо завагається, він пропав. Він боїться не сніду, а опоганення їхніми брудними губами. Не можна дозволяти, щоб вони його цілували, як той цілував Лупе Дельгадо в завулку. Він не дозволить їм перемогти. Після всіх доріг, що їх він подолав, усіх тих робіт, тюремних камер, після остаточного протверезіння в Канзасі, він просто не дозволить їм узяти гору. Він навіть не намагається їх напоумити. Бесіда не відбувається. Він просто мчить прожогом повз правий бік екстравагантного стола з червоного дерева. Стривожившись, чоловік у жовтій сорочці кричить «Хапайте його! Хапайте!». Руки тягнуться до його піджака, спеціально для урочистої нагоди, придбаного у Гранд Рівер але ковзають, не встигаючи вхопити. Йому вистачає часу на те, щоб подумати. Шибка не розіб'ється. То якесь особливе надміцне скло для запобігання самогубствам. Воно не розіб'ється. А ще вистачає часу подумки звернутися до Бога. Вперше, відколи Барлоу примусив його скуштувати отруєної крові. «Допоможи мені!» «Благаю, допоможи!» Вигукує отець Калаген і мчить просто на шибку, плечем уперед. Ще одна рука ковзає по його голові, намагаючись вчепитися в волосся, а потім зникає. Шибка осипається довкола нього скалками, і от він уже стоїть у холодному повітрі, під лапатим снігом. Він дивиться униз під лаковані черевики. Теж куплені з цієї сприятливої нагоди, і бачить мічига на виню, іграшкові машини, і людей, схожих на мурах. Він відчуває їхнє розчарування, сейра людей закону і уперів, що скупчилися біля розбитого вікна, і дивляться очам не вірячи. Це справді виведе мене з гри навіки. Чи не так? думає Калаген, а потім з дитячим подивом. «Це моя остання думка, це кінець, і він падає».